Utanför karamellaffären hade det nu samlats rätt många barn som stirrade in genom fönstret och nästan höll på att svimma av upphetsning när de såg hur Pippi gjorde affärer. Pippi sprang raskt in i leksaksaffären bredvid, köpte en kärra och lastade alla sina påsar på den. Hon såg sig omkring. Så skrek hon. Finns det några barn här som inte äter karameller så var vänlig och stig fram? Hon skrev. Ingen steg fram. Högst märkvärdigt sa Pippi. No, men finns det något barn som äter karameller då? Då steg det fram 23 stycken. De är jo Annika också förstås. Tommy öppnar påsarna sa Pippi. Det gjorde Tommy. Och sedan började en karamellätning som man aldrig hade sett maken till i den lilla stan. Alla barn stoppade hela munnen full med karameller. Det röda med godsmörjan i och det gröna, syrliga och lakrissbotar och geléhallon om vartannat. Och en chokladsigarett kunde man alltid ha i mungipan för chokladsmaken och geléhallonsmaken kändes väldigt trevliga tillsammans. Från alla håll kom det nya barn springande och Pippi delade ut karameller med fulla händer. Jag tror jag får lov att köpa 18 kilo till, sa hon, annars blir det inget kvar tills i morgon. Pippi köpte 18 kilo till, men det blev inte så värst mycket kvar tills i morgon i alla fall. Nu går vi till nästa affär, sa Pippi och klev in i leksaksaffären. Alla barna följde med. I leksaksaffären fanns det mycket trevligt. Järnvägståg och bilar som man kunde dra upp. Små söta dockor i fina klänningar, dockservisor och knallpulverpistoler och tändsoldater och hundar och elefanter av tyg och bokmärken och sprattelgubbar. Vad får det lov att vara, sa biträdet. Det får lov att vara lite av varje, sa Pippi och såg sig prövande omkring på hyllorna. Vi lider stor brist på till exempel sprattelgubbar, fortsatte hon, och knallpulverpistoler, men det ska väl gå av hjälp att avhjälpa, hoppas jag. Och så tog Pippi fram en grävneve med guldpengar och sen fick barnen plocka ut vad de tyckte att de allra mest behövde. Annika bestämde sig för en underbar docka, Tommy ville ha ett luftgevär och en ommaskin och det fick han. Alla de andra barnen pekade också ut vad de ville ha och när Pippi hade handlat färdig så fanns det inte så värst mycket saker kvar i butiken. Just innan de skulle gå köpte Pippi åt varje barn en lärjök och när barnen kom ut på gatan spelade de på sina lärjökar och Pippi slog takten. Det var ett sånt liv på Storgatan att polisen till sist kom för att se vad som står på. Vad är det här för oljud, skrek han. Det är Kronobergs regementes paradomarsch, sa Pippi. Men jag är inte säker på att alla ungarna har det klart för sig. En del tror visst att vi håller på med doner liksom och skanbröder. Sluta ögonblickligen, röt polisen och höll händerna för örona. Pippi klappade honom tröstande i ryggen. Vad glad att vi inte köpte basuner, sa hon. Så småningom tystnade lerjökarna en efter en. Polisen sa mycket strängt ifrån att det inte fick vara någon folksamling på Storgatan och att alla barna skulle gå hem. Det hade de egentligen ingenting alls emot– de ville gärna pröva sina leksakståg och köra lite med sina bilar och bädda och sina nya dockor. Så de gick hem allihop glada och belåtna. De åt ingen kvällsmat alls den dagen. Pippi och Tom och Annika skulle också gå hem. Pippi drog kärran efter sig. Hon tittade på alla skyltar de gick förbi och stavade så gott hon kunde. A, P, O, T, E. Kå, nej men är det inte där man köper medicin, sa hon. Jo, det är där man köper medicin, sa Annika. Oj, då måste jag genast gå in och köpa lite, sa Pippi. Ja, men du är väl inte sjuk, sa Tommy. Det man inte är kan man bli, sa Pippi. Vartenda år är det massvis med människor som blir sjuka och dör bara för att de inte köper medicin i rättan tid. Och det var lögn att något sånt ska få drabba mig.